Самоков почита своя голям син, художника, изследовател и педагог професор Васил Захариев с юбилейна изложба, която не само показва, но и разказва неговия живот чрез картини, рисунки, спомени, документи. В художествената галерия, която носи името му, живява една от най-значимите фигури в историята на българската графика. За наследството, неговите дарения, ролите на музея като живо културно пространство, сега казвам Добър ден на Любомир Николов. Здравейте! Здравейте, на вас и на парите слушатели. Любомир е автор на кратката студия в специалното издание на музея, посветено на професор Васил Захариев. Да започнем от там. тази изложба, поставя началото на националното отбелязване на 130 години от рождението на професор Васил Захариев. Как беше изградена концепцията, кои произведения включвате в изложбата а, и защо е важно да знаем, какво е направил и с какво е в историята ни Васил Захариев? Ами първото, което трябва да се знае за него, е, че той е един от големите, една от големите лично в българското художествено изкуство, както вие казахте, един от основоположниците на съвременната българска графика. През годините участвал в множество изложби, още при живе. Почти няма изложба обща в худорствени изложба в София. В която професор Захаряв да не взема дейна участие като а, художник, в последствие като преподавател пък организира много, множество изложби, а, така че много от неговите неща са познати, а, говоря като графика. А, тази година, когато се навърша 130 години от неговото рождение, преценихме, че е по-добре да покажем произведения, които не са до този момент много познати на хората и затова моята концепция за, за това юбилейно учестване бе да покажа неговите художествени произведения свързани с пейзажите, акварел, маселина живописа, Страхотни рисунки с а, цветни моливи, нещо, което хората не са много виждали, и което ако не го показваме периодично, а, ще бъде прибрано и няма да бъде така достъпно до хората. Точно поради тази причина издадохме и това издание към изложбата, което е част от а, нашата поредица Галерия Самоковски художници, и както вие казахте, началото на тези национални учествания изложите беше открите на 11 юли, а, а пък на 17 юли в а, музей за история на София откриха също изложба, посветена на професор Васил Захарев. Там беше малко по-различна тематиката, тъй като те наблегнаха на неговите документи. Тя беше инициирана съвместно с Държавна агенция Архиви и исторически музей Самоков. Подредиха страхотна изложба проследяваща пътя и развитието на професор Бахариев с документи и разбира се малко, малко художество произведения. Така че началото е поставено. Те Тепърво предстои септември месец към края в Софийска градско художествена на Галера също ще бъде представване изложба, посветена на Васил Захария. Там вече ще бъде за малко по-голямо с повече творби, колегите подготвят а, и голямо много всични издания за професора Захария. Така че, каквото зависи от културните институции, ние го правим и популяризираме неговото творчество. Нека да ви попитам, има ли непознат Захариев, когато откриваме в тази експозиция? О, хами, да, точно тези неща, които показваме в Самоков, някъде около 50 неща. Разбира се, да представяме малко графика, няма как да не покажем емблематични за него графични произведения, тъй като като основоположник на това изкуство в България, е сме длъжни най-малкото. Но. Непознат за Хариев от гледна точка на неговите рисунки със цветни моливи, те са направо невероятни. Изгледи от Сузопол, Велико Търно, Варна, Несебар он, така, представят неговото виждане и визия за тези, за тези селища. Маслените портрети, масленото живопис, която пък представя Рила, може би за първи път се излага на изложба и много малко хора са успявали да я видят. А, различни неща показваме, не показани, както казвам до този момент. А, хората са свикнали с неговите проекти за различни държавни институции. А, проекта за банкноти са правили, проекта за царски корони а, и, и, и жезъл има професор Нахариев. Неща, които са познати неследователите, но точно тези а, емблематични за него живописни пейзажи от планината Рила, Самков като град с негови улички, академичните му а, Проекти, актове на тела. А, за мен това беше непознат за, за Харя, в който показваме. А какво е мястото на, на галерията, на музея в Самоко в и популяризирането на неговото наследство? Всъщност, а? придобивате ли нови негови творби, благодарение на дарения от негови близки? Значи, колекцията, която съхраняваме при нас, тя го събера в отделен фонд а, Васил Захариев, представя, представя, съхранява произведения, както от професор Захар, така от неговата дъщеря Елка Захариева. А, след смъртта на Елка Захарева, през 1976 г. тъй като тя е единствена на негова пряка наследничка, и цялото им а, имущество а, държавата взема решение. Тези произведения, както и много лични вещи, да бъдат разделени а, и съхранени в Исторически музей Самоков и Държавна агенция Архиви. Това се случва през 1979 година, а като част, едната част, главно художествени произведения, лични вещи, сред които доста мебели и инструментариум на професор Захарев и голяма част от художествените произведения, идват в Исторически музей Самоков. А пък другата част са главни документи и материали, с които той е работил и следва българското изкуство, а, както и също голяма част са по-скоро по рисунки с и проекти за различни а, и, теми, които са му възлагани, са съхранени в Държавни агенти архиви. А, от а, 1979 година исторически музей Самоков прави от време така периодично а, юбилейни черквения, като е едното през 1995 година, е доста голямо, по повод 100 с от неговото рождение. Тогава също издаден каталог, голяма изложба, гостуване в Германия а, е осъществено. А, последните години а, откъм дарения не мога да кажа, че имаме подобни, подобна практика. Но тази година професор Аксиня Джурова реши да дари част от а, нейни произведения, които са и подарени лично от професор Васил Захариев. А, това представляват а, а, символи, инициали, и елементи от а, купирани от професор Васил Захариев, от Радомир Виапсолтир, който се съхранява в Света Гора. При една от а, неговите експедиции а, в изследвания в Света Гора, той е копира от Радомировия псалтира различ, различни инициали, а, концовки и символи а, върху пауза с цветен туш, които професор Оджирова, 65 набор тези инициали, а, дари тази година на Исторически музей Самоков с идеята ни да ги запазнем и да ги съхраним, за което разбира се ние изказваме голяма благодарност към нейния жест. Така че. А, събираме, съхраняваме и се опитваме тази колекция да бъде и популяризирана с подобни чествания. До кога продължава тази специална експозиция, а, посветена на Васил Захария в а, вашата галерия? А, както казах, от Мединах Тюрия и Бе открита тази изложба. Предвиждаме тя да бъде, да има достъп а, да бъде разглеждана до 30 август, след което ще бъде прибрана. И почти цялата експозиция пък ще гостува в Свитска градска художествена галерия с още доста произведения от а, нашите фондове. Така че а, ние приключим края на август месец, септември пък. Свитска градска ще покаже там а, в доста по-голям аспект а, творчеството на професор Харифта, и като при нас площите не са много големи и не можем да покажем повече произведения. Така че хората, които настъпят да разгледат творбите в Самоков, ще могат да го направят а, това в а, залите на Сфит Градско галере през септември. Защото наистина професор Васил Захариев е голям, изключителен график, а, изключителен български художник, струва си да бъде видян и в а, автентичният град, където е роден а, и а, живял, а, а именно Самоков, а, преди София, разбира се. Много благодаря, Любомир Николов. Благодаря и я